Він зараз прийде. У коридорі почувся стукіт милиці. До павільйону зайшов Максим Іванович. Він різко зупинився, пильно глянув на дівчину. Нахмурився, ніби був незадоволений собою. Мовчки показав на ослінчик під стіною, сам сів у крісло біля телескопа. Коли Каті Славко сіли, він скупо всміхнувся. — Оце і є твоя таємнича незнайомка? — Не робила вона шуму, наробила. Не робила. «Ну, що ж ви мені хотіли сказати?» Хлопець хвилювався, не знав, куди подіти руки. «Пам'ятаєте, в кінці серпня впали метеорити у чортові долині. Ви послали нас шукати їх?» «Ну, пожвалівши Максим Івановичу, гостро глянувши на хлопця. «До чого це ти?» «А до того, що я знайшов...» «Що?» – крикнув учитель. «Знайшов метеорит і не сказав?» Чи вигадуєш, та не метеорит, а людей у долині знайшов. Ось її, Катю, бабусю стареньку. Відтоді все й почалося. Максим Іванович провів долонею по спітнілому чолу, покрутив головою. Ти часом не захворів, Славку? Та ні, тремтячим голосом відповів хлопець. Все все правда. Я побачив хатинку, а в ній баба старенька. Стіни світилися, і на покуті була чарівна квітка, а потім з'явився вогняний клубочок. А потім... Ти що, жартуєш зі мною? Катя сумно глянула на хлопця, зробила непомітний знак. Я сама скажу Славку. Скажу, хто ми, звідки. А це інша справа, схвально відвіти учитель. Без вигадок. Моя оповідь. Вам здаватиметься ще більшою вигадкою, зітхнувши, сказала Катя. Славко правду сказав. Він зустрів нас у долині, в лісі, після грози. Все це сталося після нашого перельоту. Якого перельоту? Збентежився Максим Іванович, спонтеличено дивлячись на дівчину. Ми не з вашої планети, якомога спокійніше, сказала дівчина. Ми жителі іншого світу. «Бабуся моя вже була на землі, а я перший раз». Максим Іванович скочив з крісла, його милиця дрібно застукотіла довкола телескопа. Він вийняв хустинку з кишені, витер спітнілі руки, зупинився. «Гаразд, гаразд», – нервово усміхаючись, мовив він. «Хай я повірю вам, на якусь хвильку повірю». «Не треба на хвильку», – заперечила Катя, щиро дивлячись йому в очі. «Прийміть так, як воно є». «Добре, добре!» — вже з якоїсь шаленої веселістю вигукнув учитель. «Старий дурень має честь розмовляти з космонавтом, з водієм літаючої тарілочки. Інтерв'ю з істотою далеких світів!» Славко з острахом дивився на свого учителя. «Він ще ніколи не бачив астронома в такому збудженому стані. Що з ним діється?» Максим Іванович помітив погляд хлопця, Трохи заспокоївся, але вираз обличчя в нього залишився їдучий, скептичний. Ну що ж, продовжимо розмову. Де ж ваш зореліт, апарат? У нас нема апаратів, серйозно відповіла дівчинка. Ми інакше долаємо простір. Як же? Безпосередній контакт з простором. Як у кассі. Захотів, проявив волю. І полетів. Енергія твого єства стає потужним згустком енергії, ніби кулястою блискавицею. Намічає шлях, напрям і далай відстань. Немає могутнішої сили, ніж казкова воля істоти. Ви бачили тієї ночі падіння двох таких згустків енергії, розових куль? То прибули ми, а потім набули форми людей, щоб діяти на Землі. Вовко засміявся астроном, — Наче, ти на дівчини, нічого не скажеш. Мабуть, простудіювала всю фантастику, еврику читаєш. Є таке видання популярне. Плюс безліч казок? А де ж ваша, з дозволу сказати, планета? Як ви зволите називати її? Точніше, як вона називається у нас, на Землі? Марс? Венера? Чи, може, Юпітер? Чи, може, ви з Меркурія? Ха, так... Там свинець розтоплюється. Чи, можливо, з урана? Тоді я не заздрю вашим жителям. Там суцільна крига.